Куди завгодно, аби тільки не було його тут. Хай виженуть за брами, як пса, і не пускають назад. Виженуть і не впускають. Чауші, які стерегли недоторканні султанської ложниці, не могли переступати священного порога. Сулейман сам вийшов до них, і вони побачили султана без тюрбана в розхристаному халаті гологрудого, у ступанцях на босу ногу, якогось ніби винуватого й лагідного – але наказ відданий їм султаном не був лагідний. Лише два слова і більше нічого, і мовчазна покірливість, а тоді мовчазне виконання. З самоготнього взяли, як був, нічого не питаючи, нічого не кажучи, ще тої ночі відпровадили до її Куле, де безсонний сторож під земель перший кад держави Джузель Мехметага, зарослий шорстким чорним волоссям до самих очей, так само мовчки штовхнув колишнього великого євнуха туди, звідки не повертаються, і, шкірячи великі жовті зуби, загримів залізними і ржавими засобами навбитих і ржавим залізом дверях. Коли чоловіка приводять мовчки і пхають у підземелля, то й питати нічого не треба. Слід свої тими заморами і дікуле – невидими, незнані, таємничі. Так само таємниче вирішуватиметься доля в'язня. Або забудуть навіки, і заживо зогниє у темниці, або задушить без ніяких пояснень. Тут не пояснюють нічия і смерти, навіть спадкоємців трону і великих візирів. Так і іще цей чоловік без імені, бо на ранок у його покої вже сидів новий кизлярага, похмурий, величезний боснієць і і євнухи гнулися перед ним так само, як і перед його попередником Коли ж пішов на поклик валіде і впав навколішки на білий килим Султанська мати жодним порухом не видала свого здивування чи обурення Не питала нового великого євнуха про ім'я Просто називала Кезляра Гасія Фенді Змирилася з поразкою чи зачаїлася? Роксолана ждала, поки допустять до неї чоловіка, який врятував її життя. Не мала покоїв поза гаремом, тому вимушена була скористатися з султанових. Уже знала, що саме в цих розписаних венеціанцем джентіле-белліні кімнатках Сулейман любив усамотнюватися з Ібрагімом. Часто ночував там, забуваючи про свою хорем. Роксолану стерегли дваємнухи, сховані в сусідньому покої – Вести гасана ґуй і пильнувати молодого яничара мав сам великий євнух Ібрагім, бо султанша була найбільшою державною цінністю. Державна цінність сумно всміхалася. Так ніби чоловік, який рятував їй життя, міг замахнутися на це життя. Безглуздя, безглуздя. Сиділа на низенькому парчевому дивані, вся в білому і золотом. Широкий одяг розметаний по дивану, мов золоті крила, крила для краси, а не для польоту. Не злетиш уже, не полетиш звідси на Стусю, ой, не відлетиш. Кизляра гав вів Яничара нечутно і несподівано. Яничар упав на підлогу, клонився, цупкі поли його хирки заважали йому. Цей молодий, дужий, гнучкий чоловік одразу втратив усю свою зграбність. Дивитися на нього було болісно і тяжко. «Встань!» – звеліла йому Роксолана. Не любила поклонів. Не вірила тим, хто любить кланятися. Кланяється, аніж за пазухою. Він підвів голову, випростав спину, але зостався на колінах. Пізля рога стояв за ним, як стовп. Тільки вклонився Султанчий і тепер втішався приниженням Яничара. Підведися, знов наказала Гасана Зі Роксолана. Він несміливо підвівся, був майже так само високий, як Великий Євнух, але не такий грубий. Гінкий, мов тополя в степу, з гарними сірими очима, приємним лицем, яке трохи псував переляк. «Ти не повинен мене боятися», – усміхнулася Роксолана. «Я хочу подякувати тобі за велику послугу, яку ти зробив Султанові». Я не чар знову впав на коліна. «Справді». Дивний нечар, зовсім не схожий на тих зарізяк, які примушують самого султана злазити з коня, йти до них пішки, ледь не вклонятися їм, принижуватися і благати. «Встань», – уже суворо промовила вона, – «мені не подобається, що ти весь час падаєш на коліна».